Călătorii în clar obscur. Pista 4 Și totuși a existat. Sunt inteligențe care dă fără încetare pe măsură ce alții clădesc. Montesquieu Autorul motoului acestui capitol nu cerea patriei sale, după propriei destăinuire formulată cândva, nici bani, nici onoruri, nici decorații. Se socotea răsplătit din belșug de aerul pe care le respira sub cerul Franței. Dorea însă din toată inima ca cerul să rămână senin și aerul cât mai pur cu putință. La originea acestei dorințe se află și scopul operei pe care a scris-o. Înfăptuirea ei i-a cerut ani îndelungi de trudă, o muncă uriașă depusă cu cele mai bune intenții spre a folosi oamenilor. Care îi va fi răsplata la capătul tuturor caznelor? Marele iluminist, autorul scrisorilor persane, o spune el însuși. Citez Mă voi alege doar cu necazuri și voi fi răsplătit cu mâniile neînțelegerii și ale pismuirii. Închei citatul E o constatare plină de amărăciune și o răbufnire a unui sentiment de nemulțumire, pe care de altfel l-au trăit mulți dintre moraliștii celebri. Dar toate acestea și le spuneau cu blândețe și uneori, când nu deveneau mizaantropi, cu o undă de ironie. Dovadă că însuși Montesquieu, odată ajuns la capătul drumului, nu urăște pe nimeni, ci din potrivă își trăiește deliciile strădanilor depuse, Delicii care țâșnesc din chiar conștiința datoriei împlinite Altminteri nu văd cum ar fi putut rosti aceste cuvinte despre sine Citez Sunt un bun cetățean, îmi iubesc oblăduirea sub care sunt născut Fără a mă teme de ea și nu aștept să-mi facă alte hatăruri Decât nemărginitul bine pe care îl împărtășesc cu restul compatrioților mei Închei citatul ca membru al unei asemenea comunități, în sânul căreia ne înscrie în fiecare traiectorie a existenței, omul parcurge întregul cortegiu de bucurii și necazuri, de succese și eșecuri. De aici lapidarea filozofie populară, cele bune să se adune, cele rele să se spele, fruct al unei experiențe milenare de viață. Numai că răul nu se spală prin sine... Răul posedă o extraordinară capacitate de răspândire, fie în condiții oculte, fie sub oblăduirea privirilor noastre îngăduitoare, poate chiar prea îngăduitoare. De unde și necesitatea stringentă de a ne desolidariza de răul care se mai face simțit, sau de a-l disocia în scopul de a risipi confuziile, când interese meschine și opțiuni subiective îl fac să circule camuflat, sub masca falsă a bunelor intenții. Și nici atât nu-i de ajuns. Se impune să lupți împotriva lui, prin acțiuni prompte, eficace, menite să lase cale deschisă binelui. Pentru că, altfel, numărul celor care dărâmă va crește în dauna celor doritori să clădească, așa cum afirma Montesquieu. Dar ce legătură au toate acestea cu mine? se va întreba cititorul și îi voi răspunde pe dată istorisind unele din trăirile proprii retrăindu-mi călătoriile nu fac decât să surprind în plan concret individual o lege dialectică să ofer imaginea unei experiențe particulare cu virtuțile și limitele ei specifice cu tensiunile cu întreaga ei angajare într-o dreptate, adevăr și frumos M-aș fi bucurat nespus dacă, prin această călătorie sui generis în timp și spațiu, aș fi putut povesti numai întâmplări luminoase. Însă nu eu port vina dacă răul mi s-a așezat nepoftit în cale, mi-a dat de furcă și, de multe ori, m-a scos cu brutalitate din făgașul firesc pe care o pornisem din de tinerețe, mânat de idealuri înalte și cu un avânt cu neputință de stăvilit. Relatările mele, uneori cu accente de mânie și indignare, pot stârni reacții diferite, ceea ce mi se pare la fel de normal, deoarece, deși trăim cu toții pe aceeași glie, ne deosebim firesc ca mod de gândire și atitudine morală. Îmi vine în minte o altă expresie a înțelepciunii milenare, care, ca și ce adevăr, trebuie preluată cu spirit critic. Se spune că... Nimic nu e nou sub soare. Am văzut de exemplu că în veacul luminilor, Montesquieu era preocupat de calitatea aerului, în care, după credința sa, coexista o dublă și simultană voință, aceea de a clădi împreună cu cea de a distruge. Există, pe de altă parte, și legi nescrise pe care le-am putea invoca. Una privește bunul simț și aș îndrăzni să afirm că o coaliție a celor înzestrați cu bun simț, substituindu-se anchilozei, are mai mulți sorți de izbândă decât omul care acționează de unul singur. Dacă această coaliție devine cu neputință de înfăptuit, deși semeni cu bun simț se găsesc slavă Domnului într-un număr îndestulător, condițiile prielnice unei reacții adverse își pot impune legea lor, Fapt neplăcut și, de ce nu, chiar periculos, care trebuie să ne dea de gândit. Disprețul pentru omul de bun simț, ori simpla ignorare a lui, a avut de -a pururi urmări nefaste, incalculabile. Dacă acest lucru nu s-a resimțit imediat, mai târziu el a devenit evident. Este un adevăr poate incomod, dar se cuvine a fi spus. Valoarea esențială a unei experiențe individuale implică luări de poziție în consens cu bunul mers al comunității, manifestate numai ca semnale de alarmă, chiar dacă uneori păreau simple strigăte în pustiu. Astăzi mă roade nemulțumirea. Aș vrea să scap de această indispoziție, însă nu izbutesc. Abia am luat stiloul în mână cu intenția de a relata aspecte mai luminoase, iar cineva parcă mă trage de mână că și-mi șoptește Nu-i de ajuns că existi Viața palpită oriunde Important e cum o trăiești Felul cum îți organizezi existența Nu te privește numai pe tine ca om Nu oricum se poate trăi De vreme ce ai evadat din starea de primitivitate Și te-ai sustras legilor și instinctelor junglei Soarele și aerul sunt elemente primordiale care au născut viața și o întrețin. Nici în ordinea morală nu se poate trăi doar în beznă, fundat în măzgă și pâclă, căci acestea te pot cuprinde și sufoca. Ai nevoie de lumină, decât mai multă lumină, ca să nu confunzi noaptea cu ziua, ori minciuna cu adevărul. Ai nevoie de aer, decât mai mult aer, de acel aer despre care vorbea și Montesquieu, pentru ca înflorirea unei vieți umane, Autentice să nu fie stânjenită. asemenea cu cetării dădeau tărcoale în timp ce mă pregăteam pentru plecarea la Heidelberg. Le-am notat în jurnalul meu zilnic, după care mi-am întreptat gândul spre viitorul apropiat. Îmi doream să-i revăd cât mai grabnic pe vechi, amici și colegi, să fim din nou împreună pentru o perioadă ce mi îmbogățea spiritul, mi-l desfăta și mi-a lunga vremelnic din minte, Preocupările și amintirile neplăcute Am deschis aparatul de radio Sperând să aflu vești noi Ori să aud o muzică bună Negăsind însă ceea ce aș fi dorit M-am apucat să cotroboi prin bibliotecă Doream ceva Căutam o carte Sau poate nimic Aș fi vrut să dau de Baudelaire Unul din vechii bunii și constanții mei prieteni În momente de tristețe gândeam ca și el că Citez, viața mea e ca un munte de bune intenții nerealizate. Închei citatul. Îmi spuneam cu glas tare. Sois sage, oma douleur, et toi plus tranquille. Tu reclame le soir. il descend, le voici. Une atmosfer obscur enveloppe la ville, Os uns portant la paix, aux autres le souci. Durere, fi cu minte și nu-ți din fire. Doreai să vină seara, privește-o, a venit. În vânăta noptare orașul s-a învelit, dând unora o și altora mâhnire. Traducere Barbu Nemțeanu Și-mi plimbam ochii peste alte și alte cărți. Însă, din întâmplare, am dat peste un volum rătăcit printre terfeloagele mele de care uitasem cu vremea. Nu era o lucrare de specialitate, nici de filozofie sau măcar un roman ori un opus de versuri care m-ar fi putut delecta. Pe scurt, nu dădeam peste ceea ce căutam. Ba mai mult, nici n-aș fi vrut să găsesc o asemenea carte, deoarece îmi răscolea amintiri pe care încercasem a le uita. Gândindu-mă astăzi la ele, retrăiam ziua în care am răsfoit prima oară volumul cu pricina. Era tipărit în condiții excelente, pe hârtie de calitate, cu caractere îngrijite, încât, din punct de vedere al prezentării grafice, nu avea niciun cusur. Apariția lui avea un caracter sărbătoresc, amănunt care transpărea și din titlu Realizări în activitatea științifică 1944-1964. Un potop de cifre ilustra eforturile susținute Acțiunile de cercetare întreprinse de institut de-a lungul a două decenii Concluzia pregnantă și perfect justificată Se demonstra o activitate în care era implicat avântul revoluționar al vremii, activitate impresionantă ce topea dincolo de cifre munca dăruită și competentă a nenumărate cadre didactice, cercetători, medici gata formați sau studenți, unii viitori specialiști și savanți îmi amintesc că am observat cu neliniște și amărăciune că lipseau cu desăvârșire datele privind realizările clinicii de oftalmologie a spitalului Colțea obținute în această perioadă 1944-1964. În schimb, alte clinici cu alt profil erau înregistrate fără parcimonie. Ba nu era amărăciune, dacă vreau să spun exact adevărul, Neliniștea era însoțită de revoltă. M-am uitat la tabla de materii. După care am răsfoit iar volumul. Nimic, nicio referință. Cum fusese posibil, m-am întrebat cu mirare, ca una dintre cele mai renumite clinici oftalmologice românești să nu fi reținut atenția celor care au redactat cartea? Să nu fi contribuit cu nimic, chiar cu nimic cadrele medicale din această clinică la marile realizări științifice consemnate în volum și totuși în clinica de oftalmologie Colțea au avut loc importante cercetări științifice cu rezultate excepționale, unele cu răsunet internațional. Atunci, pe moment, am rămas cu totul descumpănit, iar din noianul de presupuneri care mă invadau, m-am oprit dintr-o dată la una. Nu cumva se comisese o gravă omisiune de care nu era vinovat colectivul de redactare? Cu alte cuvinte, aruncam culpa pe responsabilul colectivului sau pe tipografie. Mi se părea ipoteza cea mai firească, pentru că nu puteam să admit ca cineva să fi recurs cu bună știință la un gest atât de meschin. Știu, deseori ne trezim împinși fără voie în situații care, în anumite împrejurări, pot fi foarte amuzante și totodată foarte săcăitoare, încât nu știi ce se cuvine să faci, să râzi sau să te întristezi. Trecutul trăiește în amintirea și conștiința noastră cu o intensitate redusă, ceea ce reprezintă doar o stare latentă, un fel de odihnă vremelnică, dar în clipele de răgaz, ori stârnit de o întâmplare oarecare, ca în cazul meu, el se trezește cu aceeași forță inițială și îl retrăiești parca idoma. Îmi întrebasem atunci colaboratorii din clinică dacă au citit volumul de care vorbesc. Unii îl cunoșteau, alții nu. Mulți auziseră doar că apăruse sau nici măcar atât. Maestăruie și acum în fața ochilor mei figurile lor ușor discrete sau accidental indiferente, zâmbitoare, înțelepte sau vizibil încurajatoare, căci orice s-ar spune, chiar privită cu detașare, Omiterea activității clinicii de oftalmologie colțea din volumul realizări în activitatea științifică 1944-1964 avea negreșit o semnificație. Recunosc că și comportarea mea a lăsat de dorit, deoarece la început am luat întâmplarea în derâdere, punând-o pe seama limitelor firii umane. Abia mai târziu m-am înfuriat cu adevărat și am cerut unui șef de lucrări, să încerce a descoperi ce s-a întâmplat cu textul înaintat de noi institutului Pentru ce nu văzuse lumina tiparului Și dacă era cu putință să afle cine împiedicase publicarea lui în volumul incriminat Personal venisem în fruntea clinicii abia cu un an și jumătate înaintea tipăririi volumului Răgaz în care realizasem câteva lucrări care meritau consemnate Dar independent de venirea mea ea a existat și s-a exprimat ca realitate prin activitatea științifică și practică medicală meritorii. Într-o carte de evocări, intitulată Din nou lumină, am amintit modul în care doctorul Ii medic primar și directorul Spitalului Colțea, a scris cu exactitate și competență despre contribuția Spitalului Colțea la dezvoltarea oftalmologiei românești. Lectura acestui studiu arată, fără urmă de echivoc, făgașul pe care înțelegeam cu toții să așezăm activitatea clinicii, asistența medicală și cercetarea științifică. Era însă de ajuns, într-adevăr, clinica avusese o activitate bogată și între anii 1944-1962, deci cum rămânea cu tot ceea ce înfăptuise înaintea venirii mele. Să nu fi contat nici asta pentru autorii volumului. Le intuiam idiosincrazia față de anumite persoane. Dar cu ce-i supăra clinica? Doar nu era proprietatea mea și ar fi trebuit să se bucure de același statut ca și celelalte clinici din colțea. Iată gândurile ce mă rodeau, poate lipsite de rost, dar cu neputință de alungat. Rațional Încercam să mă scutur de ele, dar în unele situații logica nu te ajută deloc. Printr-un efort al imaginației, mă sileam să întrevăd fizionomia morală a autorilor lucrării. Oare ce simțeau? Erau mulțumiți? Cu siguranță că da. În ceea ce îi privea, își depășiseră planul, creându-și și un postament lăudabil. Dar, în același timp, desfințaseră un întreg colectiv și munca acestuia pe o perioadă de două decenii, adică cea cuprinsă în volumul festiv. Și în acest punct al cugetărilor mele m-a cuprins mânia, fiindcă nedreptatea nu mă viza doar pe mine, ci întreaga -mi echipă cu truda ce o depusese. Cuvântul mâniei poate să pară exagerat. Și totuși, aici se potrivește perfect. Iar mânia țâșnea din refuzul meu de a concepe că cineva poate să procedeze precum dorește, în convingerea oarbă și evident deșartă că nu poate fi tras cândva la răspundere pentru actele sale nesăbuite sau chiar pentru simple capricii ori săfne. Pe oricine s -o în legătură cu nefericita întâmplare, dădea din numeri ca și când ar fi vrut să-mi spună Lasă-l, domnule, în pace! E puternic, nu te pune cu el! Altminteri ai să-ți rup gâtul. Eu însă aveam ideile mele, pe care le păstrez și acum, și nu înțelegeam să renunț la ele. Socoteam că principiul fundamental al democrației presupune un control de sus în jos, dar și invers. Altfel, se instaurează abuzul și bunul plac al celor ce se cred netrași la răspundere. Această operație, în dublu sens, e de neconceput în absența unei conștiințe cetățenești, netimorate, mereu trează, tenace. Mă întrebam însă câți dintre noi suntem pătrunși de gândul că fiecare putem contribui în domeniul în care lucrăm la trăirea acestui principiu în condiții normale și cu succes. Indiferența și prudența, ca să nu-i spun altfel, deschid cale liberă celui care poate declara în orice împrejurare și fără sfială. Fac ce vreau să nu îndrăznească cineva să mi se așeze în cale. Și pentru că nimeni nu îi se așează de-acurmezișul, el face realmente ce vrea, dezvoltând presiunea lui terorizantă cu întregul ei cortegiu de nedreptăți, umilințe și daune. Cugetam la toate acestea, lăsându-mă tot mai mult pradă supărării. Și deodată am simțit nevoia să ies din spațiul meu intim și să mă arunc în vâltoarea orașului. Dincolo de mine era Bucureștiul De ce mă gândeam în acele momente la București îmi este greu să spun Poate pentru că dincolo de fereastra camerei mele simțeam cișmigiul. Poate pentru că în desele mele plimbări pe aleile lui Am întâlnit adesea ritualul pensionarilor veniți să se întâlnească cu amintirile Veșnic dispuși să-și povestească viața ficționând sau dezvăluindu-și cu sinceritate pagini ușor îngălbenite de timp, de gânduri, de griji, din propria lor experiență. Pe unii ajunsesem să-i recunosc căci drumurile mele se repetau tot așa cum și pașii și istorisirile lor se reluau. Apoi câte unul dintre ei uita să mai vină la întâlnire. Poate pentru că îmi plăcea să trag cu ochiul la cei adunați în jurul unei table de șah. O, de când n-am mai jucat o partidă? Poate pentru că îmi aminteam zâmbetul sever îngăduitor cu care priveam cei câțiva elevi și eleve, evident în infracțiune disciplinară, adunați pe lângă statuile scriitorilor. Poate știam că acolo, dincolo de drum, este el, cișmigiul. Oare îmi voi pune pălăria, voi lua paltonul și mă voi așeza în grupul pensionarilor? Ideea mă tulbura și o respingeam. De ce mă gândeam la București? Poate pentru că într-o fracțiune de secundă mi-a venit în minte bătrânul stejar din grădina botanică. De ce tocmai stejarul? De aproape 60 de ani îl priveam cu aceeași plăcere. De aproape 60 de ani el dezvoltă în mine o anume stare, să-i zic poetică, și aceeași încredere în forțele mele. Devenisem sublocotenent, deci în curând medic militar în toată puterea, și sub același stejar mi-am prins singur galoanele pe umăr. Sunt deci aproape 60 de ani de când, după ce am salutat stejarul, am fost eu însumi salutat de un pluton de militari ce trecea prin Cotroceni. De ce mă gândeam în acele momente la București, mi este greu să spun. Am ieșit din casă, lăsând vraște toate hârtiile și am pornit o razna prin oraș. Cu puțin înainte, citisem un articol publicat în România Liberă, sub titlul Comportamentul Social, semnat de scriitorul Eugen Barbul. Autorul nu dă de anume, ci vorbea la modul general despre comportamentul anumitor medici, dar cel vizat cu precumpănire îmi era cunoscut și nu era deloc străin de tensiunea momentului pe care îl trăiam. Citesc din articolul mai suspomenit. O irascibilitate ciudată îi cuprinde pe unii dintre semenii noștri când intră sub focul criticii. În general, cei care sunt violenți cu semenii și își permit ironii sau glume, în mod paradoxal suportă mai greu observațiile altora. Am cunoscut admirabil vorbitori plin de spirit când era vorba să-și pulverizeze colegii, făcând adevărate furii numai la cea mai mică obiecție ce li se aducea. Cum se explică aceasta? Probabil printr-o părere exagerată despre ei înșiși, probabil prin ideea că nu se pot face excepții pentru așa zisele persoane marcante. Închei citatul. Și Eugen Barbul continua. Mai de curând, într-un ziar central, mi-a apărut un scurt material despre medicii care folosesc posturile lor ca pe niște feude. Nu este nici măcar o idee originală. S-a mai spus câte ceva despre ea și nu doar în legătură cu medici, într-un discurs al tovarășului Nicolae Ceaușescu și nu făcusem decât să dau, ca exemple foarte vagi, câteva cazuri de evidentă infatuare. Erau niște maeștri ai bisturiului, care închid instrumentele în timpul vacanțelor, medici meriți ce nu concep ca sacrele fiare în stare să ne redea sănătatea să fie folosite și de alte mâini. Despre răstel, Neglijențe, nu suflam un cuvânt." Închei citatul. Iar la urmă Eugen Barbu conchidea cu uimire. Ce mi-aud urechile? În lumea mare a lui Esculap s-a stârnit o adevărată furtună. Cine e ăsta care se amestecă în treburile noastre? De ce nu-și vede de pletoșii lui? De catangiștii lui, de bărboșii lui?" exclamă de la catedră un ilustru doctor care a venit din baie cu biciul în mână strigând Da, eu sunt la. Și evident, el era. Textul lui Eugen Barbu m-a incitat teribil. Și iar mi-am amintit istoria volumului cu pricina. Personal, nu mă consideram vizat de inițiativa de a anula realizările înregistrate de Clinica Oftalmologică a Spitalului Colțea între anii 1944-1964. Erau alte comandamente mai importante care mă revoltau. Poziția mea trebuia interpretată din perspectiva științei românești, dintr-un alt plan decât cel subiectiv, de generalitate și interes național. A fost nevoie de eroism, de lepădare de sine, de înflăcărare, de mari eforturi și multă perseverență ca să combatem acțiunile destructive ale carieriștilor, ale celor comozi sau insuficient pregătiți pe planul profesional, care urmăreau doar avantaje materiale și posturi nemeritate. E, bineînțeles, o poveste tristă, din care nu doream să trag concluzii pesimiste, ci numai nevoia de a veghea ca ea să nu se mai repete. Venirea mea în fruntea clinicii de la colț fusese însoțită pentru mine de mari emoții. Voi fi în stare, mă întrebam, să fac față prezentului? Mă preocupam și de viitor, dar nu mi era indiferent nici trecutul. Pictorul Teodor Aman ni înfățișează pe spătarul Matei Cantacuzino, în portretul pe care i l-a făcut, ca pe un bărbat cu chip luminos. Marele spătar aduce mai curând a om înclinat către meditație. Cel puțin aceasta este impresia pe care ți-o lasă dacă îl contempli cu luarea minte. Iar fi stat mult mai bine într-un mediu carturăresc, studios, unde ar fi putut să-și trăiască din plin deliciile spiritului. Spre exemplu, cel de la Padova, unde se instruise, însușindu-și o cultură temeinică. Dar el hotărâse să revină pe malurile Dâmboviței, unde era nevoie de fapte mari. Aici a încins spada și, paralel cu îndatoririle sale de ostaș în slujba patriei, visa să ctitoriască un lăcaș destinat să aline suferințele oamenilor. În cele din urmă, spătarul și-a văzut visul cu ochii prin înființarea așezământului colțea. Faptul s-a petrecut acum aproape trei veacuri și se cuvine a fi socotit drept un punct de răscruce pentru medicina științifică rămânească, pentru asistența sanitară și învățământul superior medical. Nu vom ști niciodată când și unde îi va fi încolțit spătarului în minte nobila idee de a se împotrivi urgiei bolilor care aduceau suferințe și secerau multe vieți omenești. De altfel, nici el nu a fost ocolit de durere și poate, confruntat cu ea, s-a gândit să înalțe lăcașul care nici măcar nu îi va purta numele în posteritate. Doar istoricii ne mai pomenesc câte ceva despre el, despre participarea sa în anul 1683 la asediul Vienei, despre surghiunul său în Asia Mică, despre recăpătarea libertății după care, în loc să-și ia lumea în cap, spre a-și face alte rosturi în viață, a revenit pe malurile dâmboviței mânat de tainice chemări lăuntrice. Spiritul său generos, luminat de un profund umanism, va fi pe măsura epocii de înflorire a renașterii românești și a afirmării geniului poporului din care ieșise. Opera spătarului a supraviețuit grelelor încercări prin care a trecut neamul nostru. Spitalul Colțea se va dezvolta la început cu pași mărunți și modești, Apoi, tot mai impetuos, încât istoria lui și implicita clinicii de oftalmologie se va împleti strâns cu istoria medicinii românești, uneori chiar confundându-se cu aceasta din urmă. Și nu a fost o istorie simplă. În hrisoavele colței sunt consemnate numele unor mari personalități, caracterizate prin demnitate profesională, curaj, onestitate, devotament. Oameni hotărâți să introducă noul și cuceririle majore ale științei. Sunt înscrise totodată fapte și idei corespunzătoare idealului care îi călăuzise pașii, cândva, marelui titor. De ce vorbesc despre înaintași? Poate pentru că ei se considerau slujitori ai științei, nu stăpânii ei. Pentru că nu avem dreptul să uităm pe cei care în râvna și dragostea lor pentru oameni, înfruntând lipsurile și vitregiile vremii, opunându-le marea lor pasiune pentru tot ce înfăptuiau și-au făurit singuri instrumentele lor de lucru. Vorbesc despre înaintași, ca să le amintesc celor tineri că au existat mereu pe acest pământ oameni pentru care profesiunea de medic însemna un drum lung, nu odată greu, nu odată arid, nu odată străbătut în singurătate și sărăcie. Mai vorbesc despre înaintași pentru că ei au făcut pionierat, au depășit inerția, reaua credință și prejudecata, pentru că opera lor, uneori modestă, poartă în sine fermentul actului creator pur, fermentul genezei al începutului începuturilor. Pentru că vreau să le aduc aminte celor tineri care se pregătesc pentru profesiunea de medic, precum și celor mai vârstnici, că deviza acestor descălecători era «fac ce trebuie» și trebuiau multe. Deși de-a lungul anilor mei, care nu sunt puțini, am auzit și varianta «fac ce vreau». Or, această atitudine mi s-a părut totdeauna complet străină condiției de medic, condiției de cercetător între ale științei, ba însă și condiției de om.